До кімнати вскочила панна Нанета і крикнула «Князь! Князь із княжичем!» «Боже мій!» – злякалася князівна, – «В якому я туалеті?» «Ми справді забалакалися з вами, Крейслере, не думаючи про те, що час не стоїть на місці. Я про все забула, про себе, про князя і княжича». Вона разом з Нанетою зникла в сусідній кімнаті княжечий Чигнатій і далі складав книжки, ні на що не звертаючи уваги. Під'їхала князівська карета, і коли Крейслер спустився вниз до парадних сходів, обидва скороходи в лівреях щойно зіскочили з лінійки. Цю обставину треба пояснити докладніше. Князь Іреней не хотів відступати від давніх звичаїв, і навіть тепер, коли вже перед кіньми не бігли, мов зацьковані звірі, прутконогі блазні в строкатих куртках, серед численної челяді князя всіх родів і рангів було й два скороходи. Гарні, пристойні чоловіки, вже літні, тілисті, що через сидячий спосіб життя інколи скаржилися на нестравність шлунку. Адже князь був надто людяний і не вимагав від жодного зі своїх слуг, щоб той часом ставав гончаком чи, бодай, веселим дворовим собакою. Та з поваги до етикету, під час парадних виїздів князя скороходам доводилось їхати попереду на цілком пристойній лінійці, і коли було треба, наприклад, там, де збиралось кілька роззяв, ледь помахувати ногами, вдаючи, ніби вони й справді біжать. То було приємне видовище. Отже, скороходи щойно зіскочили з лінійки, камергери зайшли в парадні двері, а за ними рушив князь Іреней у супроводі показного юнака, в розкішному мундирі Неаполітанської гвардії із зірками-христами на грудях. «Вітаю вас, пане де Крезель!» сказав князь, побачивши Крейслера. Він казав «Крезель» замість «Крейслер», бо в особливо в рочистих випадках говорив по-французькому і не міг тоді пригадати жодного німецького прізвища. «Чужий княжич!» Бо панна Нанета, мабуть, мала на думці цього показного юнака, коли крикнула, що приїхав князь із княжичем. Проходячи, недбало кивнув Крейслерві головою, а таку манеру вітатися та терпіти не міг навіть у найвельможніших осіб. Тому він уклонився до самої землі і так кумедно, що товстий гофмаршал який взагалі вважав Крейслера за відчайдушного жартуна і брав за жарт усе, що той робив чи казав, не втримався і стиха захихотів. Молодий княжич зиркнув на Крейслера чорними блискучими очима, буркнув крізь зуби блазень і швидко пішов за князем, який велично, а проте ласкаво оглядався на нього. «Як на італійського гвардійця», – сказав Крейслер гофмаршалові, голосно сміючись, – «той ясновельможний добродій досить добре розмовляє по-німецькому. Передайте йому, ваша вельможність, що я в подяку за це можу відповісти добірною неаполітанською говіркою, причому не плутатиму її з вишуканою римською, а тим паче і з грубим венеціанським жаргоном комедії масок готці. Одне слово, що я не осоромлюся. Скажіть йому, ваша вельможність. Та його вельможність уже брався сходами, високо звівши плечі, мов бастіони чередути для захисту вух.